E, karibu katika ibada ya pili. E, um, leo siku ya Jumapili tarehe 10 na Leo tarehe ngapi? 23. 23, 23, 24. Leo tarehe 24, asante. Leo tarehe 24 eh Novemba e, cha somo la leo itakuwa hiki hapa.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 uko katika nafasi ya Yohana Mbazozi hakuwa na dhambi sio kwa sababu alikuwa mweupe kama Mungu lakini hakuwa amepingana na makusudi ya Mungu Yohana Mbazozi lakini mambo yakawa ndivyo sivyo Ili somo linamhusisha mtu kama huyo mimi na wewe na nafikiri mlio wengi mko hapa kwa namna hii na wasikilizaji wote walioko mbali vile vile Ili somo msikivu kama tulikuwa tunahubiri hapa linaenda linaenda same nyingine kwenye mipaka nje ya mipaka wanapataka mawasiliano kutoka nje ya Tanzania kutoka Kenya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 leo hii mtu anaweza kamtuma mtoto wake anaweza kamtuma ndugu yake nenda kanisani mimi sipo leo e, leo ana, anaenda baba tu peke yake wewe unabaki unawatumwa watu waende kupata habari za Kristo ndiyo picha yake akatuma watu hem tuende katika mlango wa kwanza wa yu, wa Yohana tukao kwenye ma, ma, taruka tutaruka Marko tutaruka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 zake ya kwamba yuaja nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu kwa maana alikuwa kabla yangu wala mimi nikibatiza nasema, wala mimi sikumjua lakini kusudi adhihirishwe kwa Israeli ndio maana mimi na alikuja nikabatiza kwa maji tena Yohana akashuhudia akisema nimeona roho akishuka kama huwa kutoka mbinguni naye akakaa juu yake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 sasa Yohana hakufumia macho ule upuuzi. Akaenda akamwambia wewe ni mfalme lakini kinachofanya sio cho. Ikabidi zitafute sababu zikaungamanishwa nani na nini. Japo wanasema Yohana alikuwa anapenda nini Herode alikuwa anapenda kusikiliza habari za Yohana. Watu wanapenda kusikiliza habari za Mungu japo hawataka ku, ku, kuishi sawa sawa na Mungu anavyotaka. Wengine tu unakuja mwingine saa 12 asubuhi anasikiliza gospel mambo ya Kimungumungu mradi tu habari za Mungu zinampitia pitia lakini ukimwambia habari ya neno la Mungu hataki yeye hero nenev aliokuwa alikuwa anapenda kusewa bado ana mbachaji lakini usimwambie habari za uzinzi wake ikabidi achukue sababu am, amfanye nini Amfunge. na kumwambia unatakiwa wewe na mimi tuwe tayari kufungwa kwa sababu ya dhambi za wanadamu leo hii wahubiri wengi hawataki kugusa dhambi, hata za watoto wadogo tu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 kiwango utakachokitumia kumkanya mtoto au mkin hata na kumchapa micho kiwango atakacho na kuhakishi Watoto wengi wanakumbuka anakuambia na mkumbuka baba anataka tuzuia kufanya iki anakuambia anatoa anatoa e, kama kahistoria kwa jinsi yalivyokuwa nazuiliwa uovu lakini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 Na inaonekana hata alipouawa wanavunzo wake tu ndio walienda kum, kumzika. Hakuna hakupata watu wengi sana. Em twende katika kitabu cha hesabu. Tunaona kwamba kwa hiyo tunaona mtu mfano mmoja ni Yohana mtzaji. Biblia nasema Yohana mtzaji alikiona kwamba Mungu atakuja kumtolea e, kama kauli ya kumsifu ukuu wake pamoja na mtoto aliyokuwa amempata. Tuna katika kitabu cha Chia hesabu mlango ule wa 11. Katika hesabu mwanzo kutoka mambo ya Warawi hesabu kumkoa watu. Ukifika hapo hesabu kitabu cha 4 utakuwa umefika. Msali wa mlango wa, wa, wa moja Mlango wa moja mstari wa moja Biblia nasema hivi. Haya mambo yamewapata ya watu wengi wa Mungu.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 kwa maana nimepata fadhili kama kwamba nimepata fadhili mbele ya macho yako nami na nisiaone haya mashaka yangu. Musa hayuko katika hali nzuri hapa. Hali ya Musa haina hakuwa amefungwa moja kwa moja lakini mambo yamemshinda. Watu wanataka nyama. Watu wanataka kurudi Misri. Anamwambia ana Mungu sasa sasa mambo haya yanaendele. Ni mambo gani? ara waambia Mungu anasema sasa naomba kama kweli nimepata kibali macho yako niue nisiendelee kupata hizo shida Musa anaomba kuuao Mungu baadaye anamwambia anasema hapana siwezi kukua umefanya kosa gani Kwanza mimi nataka ni niuaue hapo Lakini baadaye tutakuja kuona kwamba Mungu aliona kilio cha Musa Mungu akiona kilio chake akiona shida zako akaona unafanya Musa alikuwa anafanya bidivu alikuwa watu wengine wote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 kwa ajili ya kutufundisha sisi kwamba tukiona msa mambo yamemkuwa magumu Yohana amezaje mawe yamemkuwa magumu inabidi tujifunze sasa tumjue Mungu tusipitie katika nafasi ile katika fikra zile katika hali ile Nendo katika kitabu cha Yeremia mlangu wa ishirini. Unaweza kusoma habari hizi bila kukutia kwenye kitabu cha Yeremia utakojea kamisha. Yeremia Kama uko kwenye Zaburi katikati mwa Biblia yako, Zaburi ndo iko pale, ukienda kulia kidogo utakuta kitabu cha Mithali, baada ya hapo utakuta kitabu cha Mwimbili, baada ya hapo utakuta kitabu cha ulio bora, Isaya, yale ni vitabu vikubwa, afu utakuja Yeremia. Mlango ule wa 20 Biblia inasema mstari ule wa wa 10 lakini tusome mistari michache. Mistari Isali Isara 14 Biblia inasema. Anasema Yeremia anasema na laaniwe siku nilizozaliwa. Isibarikiwe siku ile nilio alionizawa mama yangu na alaaniwe mtu yule aliyemletea baba yangu habari akisema umezaliwa umezaliwa mtoto mwanamume akimfurahisha. Mtu huyo na awe kama miji ile ambayo Bwana aliangamiza asijute na a,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 Unaweza ukawa unapitia katika tabu nusu ya hizi za Yeremia au zinazo za Yeremia. Unaweza ukawa huna hata matumaini ya mwezi ujao utakua na katika nguvu ya nani. Kuonea kwa sababu miezi mitatu mfulizo ukoona nguvu ya Mungu. Huwezi kusema Mungu sasa inaonekana haraka sana. Hawa watu walikuwa ni watumishi wa Mungu, walikuwa ni watu sio dhambi zao hapa. Badati ni nini?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 awe mwanilitegia mtego ili kuzudi waweze kunikamata watu wanaweza kukutegelea mtego vile vile kwa sababu kwa nini anasema kwa sababu nimesimama katika njia ya haki ukiona watu wana kutegemea mtego kwa sababu umesimama katika njia ya haki ujue hili neno la lakini mungu anaweza katuma mitego akatuma aka wa filisti wapige watu kwa sababu wamekataa kusimama katika njia haki. na hao ndio ndio walio wengi by the way lakini simama katika njia ya haki alafu mkumbushe Mungu kama Hana nabitaji kama Musa kama Yeremia uone kama Mungu hata simama na kukutetea. Hao watu, watu, watu wa watesi kwa sababu walikuwa na makosa fulani na madhambi yote. Hapana. Kwa hiyo tunaona kwamba watu wakubwa wa Mungu kabisa ningeweza kumtaja Paulo ningeweza kumtaja wako wengi wengi wengi. Hata Yesu mwenyewe alifika sema baba mbona mimi nimelea? Sikosa saa unapofika sehemu fulani ukamuliza Mungu mbona umeniacha. Kwa sababu so, kama Yesu alisema mimi na watu ninao ukasema sana. Woh? Yesu alisema bwana mbona umeniacha. Kwa hiyo unafika sehemu lakini Biblia inasema mwenye haki huanguka mara saba na kusimama. Unaoweza kaanguka kuona Mungu kama amekuacha. Kuona Mungu hakusaidii. Kama Mungu hakusha hakutetei kama alivomacha Yesu kama alivomacha wana masalia kama alivomacha Musa kama mwacha Daudi kama alivomacha Yeremia kama alivoaacha watumishi wake wangi wengine lakini arasema muda utakapofika na majira na nyakati atasimama atasaidia atakusaidia hemu tuone Pointi ya kwanza tunaiona sasa kwamba eh, shida zako zisikufanye kwa sababu hawa waliandikwa kwama mfano kamba walikuwa, walikuwa hawana sehemu ya kujifunzia lakini kupitia kwao shida zao na mashaka yao sasa sisi tunatakiwa kwa kiwango kinachowezekana tusiwe na haya mashaka kwa sababu so tukijua Mungu wetu kama hao waliopata mashaka alifika siku akawatetea watu wengine mm um, mtende um, um, um, katika <coughs> Pointi ya pointi ya kwanza tumeona kwamba matatizo yatakuja kwa ma, ya kweli ningeza kusema habari za labda tuagusa za kina Daniel walipata shida lakini Mungu alitokeza kwa majina ya makati Pointi ya pili tunaona kwamba Kristo anayajua mapito yako na yango hivi mabaya vinapotokea Usifikiri kwamba Mungu hana taarifa amesahau au amesinzia. Hapana. Biblia inasema Mungu halali wala hasinzii. Ila anafanya kazi kwa majira na nyakati zake. Usionee anajua majira yale mazuri ndiye anajua nyakati ma... nzuri. Mungu huyo. Tuene kwa maandiko. Ni rahisi kusema kwamba Mungu yuko pamoja nasi lakini lazima neno lake ndilo lituwaambie lituthibitishie. Twende katika kitabu cha Marko, mlango ule wa 6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 Mungu hajawahi hata siku moja kuwaacha watakatifu wake waangamie na hata ikiitokea kwaacha ujue kuna mpango mkubwa zaidi anaouandaa kwa ajili yako Sume Marko mlango wa sita mstari ule wa saba na, na Biblia inasema na kulipokuwa jioni mashua ilikuwa katikati ya bahari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 wako katikati ya bahari dhoruba inapiga wanaenda wanaenda kufa wanaenda kuzama biblia nasema akawaona hakuwa pamoja nao lakini huko alipokuwa akawaona shida unazozipitia dhoruba na unapitia wanazu wake walikuwa wametoka kufanya kazi ya Yesu Kristo sio kwamba walikuwa wametoka kulewa au kuenjoy hao umetokea kwenye matatizo au wametoka tu kwenye makazi kazi hapa na walikuwa umetoka kufanya kazi ya Mungu umetoka kufanya kazi ya Mungu alafu unadharuba una matatizo unafanya nini Yesu Kristo anakuwa yuko pembeni na kuona na anajiandaa kufanya kazi fulani hemtusome haya maandiko otukua tumetuliza kidogo akili akawaona Aka wa mbana naye akawaona wakitaabika Yesu anakuona ukitaabika Yeso anaona ni kitabika. Hawani wafuzi wake. Hili somo hili haliwezi kumhusumu mtu aliyempinga Yesu Kristo. Kwa hivyo so, hawani wafuzi wake. Anawaona wafuzi wake na anawatetea. Na unaona akataka kufanya nini? Kuwapita. Baada ya kuona kwamba kwenye shida, kwenye dhoruba, akaja kutoa msaada. Lakini alipo fika pale hakuwai moja kwa moja kuwashika afana alifanya nini? Ha, Akataka kuwapita. Watu naimba wimbo mmoja unasema usinipite mwokozi. Sisi wabalo wembe tunaimba tu kwa bahati mbaya, afana. Yesu anaweza akakuna anataabika akajua kabisa na hawa hawao na akili usimuite. Akajifanya kama anapita. Kwa unadhani alikuwa nini? Unafikiri alifanya kwa bahati mbaya? alitaka kuwapita wako wanavuta makasia wengine naona wameshaanza hata kuloa maji lakini anakuja anajito anatokeza pale anataka taka kama vile kuwapita Wakati mwingine tujifunze hata watoto wakati mwingine uwe pale kuwasaidia lakini sio kwamba kila wakati uko unatoa msaada hata kufunga tu kishikizo muache uone anao kishikizo muda wote tunataka tu kumsaidia na ile na wazazi Yesu akasubiri wa kidogo aone nimeesha fika shida haziwezi kawapata tena lakini ngoja nione wana niitea jina langu Mungu anataka tumuite kwa kweli Msali unaofuata anasema nao walipomona anatembea juu ya bahari ya kuwa ni kivuli walikuwa hawamjui vizuri maana yake picha hii lazima tumjue Yesu Kristo wao wamekana nao na, badala ilikuja kuwa anasema jamani mimi nimekana nini ndodo mpaka hamnijui Biblia inasema kivuli lakini Biblia King James inasema walifikini mzimu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 je tunakiri kwa vinywa vyetu tunapiga yoe bwana mkubwa tusaidie ukitoka hapa piga magoti mwaambie mungu shida zako zinaweza kupashinda zinazokupa uhamishio zinazokupa tabu mkumbushe na kesho mkumbushe na kesho kuntoa halafu anasema ujipe moyo ni mimi usiogope na hatuwezo kaendelea na hii soma kwa sababu iimani maandiko haya sio tunamaandiko mengine lakini akawaokoa hawakuza na wengine wakaidi Wakuna sehemu walianza kumwambia wasema hivi wewe uone kama tena wakati walikuwa pamoja nao kuonea yaani sio jambo la, la, la, la muhimu sana kwa ukiona sisi tuko tunaangamia umelala tu kidogo wana kama wana, wanamkaidi wana, wana, wana, wana, wana wana Yesu sio vizuri wakati wengine lazima tutee mungu turi neno lake unaweza kumkaribia Yesu kwa jinsi gani unapo fika usiku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 mlango ule wa pili mstari wa tisa biblia anasema hivi funuo t, mbili tisa biblia nasema hivi anasema Naijua dhiki yako na umasikini wako mungu anasema anajua hivyo vitu vyote na haweiliki kwa ni makanisa yanao mtii mungu vizuri anasema ninayajua najua dhiki yako hakuna huwezi ukao unamsikiliza mungu na mtii mungu unajua kwenye shida akao hazijui kwa sababu kuna watu walienda kwa Yesu, Biblia inasema waliana kwa Yesu, wanakuambia Bwana tulikuwa pamoja na wao tulikuwa tulikuwa naasema si kuwajua. Kuna watu ambao so, Yesu hawajui. Unaona fikira watu wote Yesu so, anawajua? Sio useme kwamba hajui kwa maana kwamba hawapo lakini hajali. Na anyamwambia siwajui kamwe. Yongoka atawale wale wanawali kumi, watano walikuwa Wenye, we, wenye wenye wenye marifa, wenye maarifa wenye elevu wengine walikuwa wapumbavu walipokuja kugonga mlango na yule mwenye bwana anasema mimi siwajui mlapo toka usiku saa hizi unakujaje usiku nyumbani kwenye karamu mstari wa anasema mstari wa 9 anasema naijua dhiki yako na niko nasoma ufunuo mlango wa pili mlango mstari wa 9 anasema dhiki yako na umasikini wako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 Hana wanajifanya ni warokole, rokole wanakutukana unasema neno wa Mungu anakuona mjinga eh Lao sio bali ni sinagogi la shetani Pusari wa wako yanasema usiogope, mambo utakayopata utakuja kupona hata tabu zinaweza kukupata nasema usiogope niko na wewe hata mwisho wa dahari Yesu anje kuwatuachia anje kuwatuachia hata skuma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 Angalizo kwa shomoro umoja kwa senti moja lakini mpaka wafike wawili wanapata thamani ya kisenti. Kwa maana hawana thamani kabisa wale shomoro lakini anasema wote Mungu anawajua hata hao ambao wakiunganishwa saba nane wanauza kwa senti mbili Mungu anawajua anasema je si zaidi sana ninyi ambao sasa hata nywele zao nywele zako zimehesabiwa nina zijua hakuna unywele wako nao Mungu bila kuruhusu bila kujua je yes, si zaidi sana mwili mzima shida zako na matozo yako na tabu zako lakini akipo naongea na wanafunzi wake tu atayekuwa anafunzi wake Yesu, yesu hawezi akafanya kazi na watu ambao sio wanafunzi wake Hivi unaweza kutoka hapa rais kwa mfano rais wa Tanzania Magufuli anaweza kaenda ku, kuenda Malawi kaenda kuwafanyia kichochete kuwajengia nyumba barabara na nini Hapana ndio mpaka wao nyumba nyumbani kwake watu wanataka kushinda kwa shetani halafu wafate Uh, huruma za Yesu Kristo. Hapana. Sio mpango wake japo Biblia inasema katika kuwabariki watu wake wa kawaida, anawapa anasema anaonyeshana mvua kama hii mvua leo. Kwa wenye haki hata na wasio haki. Kwa sababu hauwezi kwa watu bautisha. Lakini inapokuja kwenye zile baraka za anakupa wewe na mimi tunaoamsikiliza. Anasema chomoro wenyewe Mungu anawajua na hawana thamani. Je, si zaidi sana? mimi na wewe Hine katika kitabu cha Isaya kwa hiyo tuko tunaongelea kipengele kidogo kwamba Kristo anazijua anaziona anayajua mapito yako wewe kadizi nzuri katika neno lake uone mkono wa Mungu utakavyompigania Musa aliwaambia asema hao ma, hao hao huyo farao na jeshi lake unaowaona hao wa Misri hutawaona tena na kweli hawakoonekana tena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 Lakini anasema hawa ni wanadamu wanawaachaga. Anasema hivi, naamu, hawa waweza kusahau. Hawa bina mama wanayonyesha wana wa kusahau watoto wao. Na wapo wengine wanaosahau watoto wao." Ila anasema mimi ni Mungu, lakini mimi sitakusahau wewe. Siwezi kukusahau. Mungu hawezi kanisahau. Hapa nilipo Mungu hawezi kanisahau. Wewe unayemsikiliza Mungu hawezi kakusahau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 Kabisa. Anaongea na watu wanaomcha Mungu. Emcha Mungu, simama katika kweli ya Mungu. Uone kama Mungu anaweza akakusahau wakati amekuchora katika mtanga pia ya mikono yake. Kwa hiyo hii ni pointi ya pili, tunaposoma maandiko ni mengi sana. Mungu anasema na najua shida zako? Ninaona matatizo yako, naangalia kuhangaika kwako, najua shida zako, najua umaskini wako, najua tambu zako, najua mashaka yako. Wewe simama katika utakatifu. Simama katika hapa. Unipime uliona. Lakini fika sehemu sasa, leo uko kwa Mungu, asubuhi uko kwa Shetani, jioni uko duniani, alasiri hapo mimi siko pamoja na wewe. Hapo ndipo wa Kristo waliokaona shock wanapoangukia. Hapo sina garanti, sina maandiko naanza kukuambia yakakutia matumaini kana kwamba Mungu kweli hata kuacha pacha. Hapa Mungu anaongea na watu walio. Anaongea na kina Petro. Anaongea na Musa. Maneno yetu yanaona anaongea na kina Petro, anaongea na kina Paulo, anaongea na kina Warabu Batsaza, watu waliosimama na Mungu katika shida na raha. Pointi ya tatu na ya mwisho. Na katika kuelekea kufunga sasa. Mungu hakawi wala hawahi. Mungu hakawi wala hawahi. Pamoja na kujua shida zako, pamoja na kujua na matatizo yako, kuna muna atafanya kazi wewe utafikiri amekauya kumbe amewahi. Kuna wakati wangazofikiri amewahi kumbe amekuja kwa wakati sahihi. Hebu tusome katika kitabu cha matayo ile ile, sura 14. Matayo mlangu ule wa 14, fende haraka huku sio tuweze kumaliza kwa wakati. Mathayo 14 mstari ule wa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 hata wakati wa zadamu ya nne ya usiku Yesu akawaendea akienda akienda kwa miguu juu ya bahari Unaona igi jambo kilianza kupigwa mapema lakini alisubili mpaka zamu ya nne ya usiku hakuwahi kwenda Zamu ya nne ya usiku kulingana na na na, na, na maandiko unachoona unaweza kumaanisha saa 4 unaweza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 Wangekufa, lakini Yesu ungepata kazi ya kwanza upyo tena. Lakini alikuwa anajua. Na, na ukumbuke alipoku ni sura hii ni habari zilizoswi. Alipofika tena hakuunganisha moja kwa moja pana, alitaka kuwapita, akataka kuona Jema. Niko tayari kuniita? Niko tayari. Mwambie Mungu shida zako. Lakini atakuja zamu ya nne wakati mwingine sio ya pili. Watu wanataka Yesu afike zamu, yaani mtaataka akishaoa tu. Siku ya kwanza mambo yaende vizuri watoto wazaliwe, nyumba iende vizuri kila hapana Mungu anaenza kasubiri mpaka huko mwaka wa kumi wa doa kasubiri mpaka mwaka wa 20 akatulia. Akatuliza dhoruba. Kuwazekana huna. Kwa sababu zamu zake kuheshu kujua zinakuja wakati gani. Na Biblia inasema anasema kuheshu kujua Bwana atakuja saa ngapi. Anaenza kaja zamu ya kwanza anaweza kaja zamu ya tano hapana sisi tunachojua kama Mungu hachelewi wala hakauhi akija zamu ya nne ndio mapenzi yake na atakukuta katika hali aliyopanga simama katika zamu yako na wewe hem tuene katika katika Yohana mlango ule wa 11 nili kuambia kwamba tuta, tuta... Okay, hii ni ndo tunayosoma kwa mara ya kwanza. Utarudi kwenye kwenye Mathayo moja bandae lakini tuende kwenye Yohana moja. Yohana moja, Biblia inasema tulikuwa kwenye nini Mathayo? Tulikuwa kwenye Mathayo. Twende kwenye turuke zile injili mbili, Marko, e, Ruka, twende kwenye hana. Yohana. Moja. Yohana 11. Yohana moja, kila mtu atakuwa anajua nini, nini nini. So, yohana 11 ndo kwa Lazaro. Tusome ule wa mstari ule wa saba. Tuko tunaangalia kipengele cha tatu kidogo kwamba mungu hachelewewi wala hakaui anapokuja anakuja wakati sahihi na wakati ukyo sahihi kwa Mungu ndisaini sahihi sahi kwangu na wewe msali ule wa 11 ameimlanga 11 samani msali ule wa 17 Yohana 11 anasema 17 anasema basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuama kaburini yapata siku 4 Unaona ngoma tabia za Yesu aliingiazaa kwa ya gapi? Ya nini? Ya usiku. Akaenda kuokoa. Anakuja anakuta ndugu yake rafiki yake na zahara wamekufa. Hakuwahi siku ya kwanza kumwahi wala kumkuta hospitalini hapo. Ah, alisubiri nimeshafika siku ya 4 baada ya maziko kimsingi watu washaanza kuondoka. Aliingia siku ya 4. Na Bethania ilikuwa karibu na hakuwa mbali, alikuwa jirani jirani. tu. Unaweza kufikiri kwamba Yesu. uzu mbaya. Kana Yesu alikuwa Yerusalemu a inaonekana alikuwa uyahudi alikuwa maeneo ambayo sio mbali alikuwa bethany amekini alikuwa jerusalemu pale yamkini alikuwa ametokea ya jirani lakini anakuja siku ya 4 Yesu hawai wala hachelewi tukae katika kweli ya Mungu maandiko yanaadhibitisha hii sio kukupaka mafuta haya matumaini au hapana ni maandiko yenyewe andiko juu ya andiko neno juu ya neno zamu juu ya zamu zamu ya 4 saa ya 4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 hata kukosa kazi, hata kukosa matumaini ya maisha vyote hivyo viko chini, msiba ni mkubwa zaidi. Lakini Yesu anokuja ana uondoa msiba. Unalio kichwa pale, alimfufua Lazarus. sina na haja kuchoshwa. Ale uja akamfufua, akaondoa lile tatizo. Yesu hachelewewa wala hawahi. Tuene katika kitabu cha Hesabu. Na kitabu cha Hesabu, tuko tunakaribia kumaliza. Tuko kwenye Hesabu Sijui kama nikuambia kwamba usiondoe alama kwenye kitabu cha hesabu lakini tulishaanzia pale hesabu moja tunarudi pale pale tulipo kuwa lakini tusome mbele kidogo hesabu moja tusome msali huo wa sita na 18 16 18 Biblia nasema kisha yani hapa tulipoishia kwenye hesabu moja tuliona Musa anaomba kufa badala ya kumoma kupona anaoa makufa, amekata tamaa, kusikate tamaa. Hemtaangalie Mungu anachofanya badala ya kukata tamaa kwa kufa kwa Musa. Anachojibanafanyaje? Mwanzo 10 sana, kisha bwana kamaambia Musa, no kama Musa "Nikusanyie watu sabini. viongozi wa wazee wa Israeli ambao wewe wajua kuwa ndio wazee wa watu hawa na maakida juu yao, ukawalete hapa hema he, hema ya kukutania"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 uta kula nyama mpaka mkiona nyama utamani kusikia nyama imepikwa pale ukimbilia huko. Na kitu walichokiwa wanogombania ni kitu kidogo sana. Nyama sana watu, ni usiku sanafanya watu washindwa fanya <coughs> kubana, nini? Ni vitu vya kuuzi kidogo eh. Washindwa kumtafuta Mungu. Amewaua mamisiri, amewapa, amefanya pasaka kubwa na nini lakini bado ile nyama ya Misri. Anema sasa mtaira mpaka micho. leo hii na kuhakikisha ukitulia mbele ya Mungu kila kitu unachokuwa unakitamani. zamani tulikuwa wadogo ugonjwa una kwa mfano kama ubaba baba mchere ulikuwa upatikani sehemu si labda kilimo kilikuwa chakula cha kinapatikana kama sikukutu lakini leo hii Mungu anaweza kukufikisha sehemu ukiona chakula cha ubaba unajiuliza bora nini mchicha kwa sababu gani kama hao walikuwa wanahangaika na na nyama Jie, si zaidi sana kwa kitu kama Jie, si zaidi sana kwa kitu kama ugali Hwa, na vitu vingine hao walikuwa wanahangaika na chakula inawezekana oh. shida yako, labda siyo chakula labda ni ni makazi ni, ni, ni, ni, ni nyumba inawezekana ni ni familia inawezekana ni watoto inawezekana ni mume inawezekana ni mke aliyetulia inawezekana ni chochote kile Mungu anasema vyote hivyo nitavileta mpaka yani ukiviona uhisi kwamba sio yani uhihitaji tena au anasema mtakula mpaka zitoke katika miazi ya napoazino ya yani mpaka ikukinai Mungu akikubaliki, hakubaliki vipande vipande Mungu anakubaliki kamili mpaka zile baraka sasa zinakuwa kama zimezidi Biblia ndicho inachosema Biblia ndicho inachosema Tuko katika kitabu cha Danieli katika kuelekea kufunga-funga sasa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 wanakula nyama mpaka wanatamani sasa basi bwana tunaomba tupate majani tumechoka nyama vile vile tunasoma katika kitabu cha Daniel mlango ule wa Danieli, mlango wa tatu, kitabu cha Daniel haya mambo ni ya Mungu wa mbinguni anayatenda kwa nguvu na mamlaka na anayeweka katika kumbukumbu -kumbu za neno lake na mambo yaliyowapata wale watu yalifanywa kwa ajili yetu sisi nilichotuliona katika wakondo wa kwanza mlango wa 10 anasema yale ya mambo sana sana alikuwa sio kwa ajili yao bali kwa ajili yetu hizi baraka sio kwa ajili yao anaziweka kwa ajili yetu ile pasaka iliyofanyika kule Misri kule jangwani sio sio haikuwa lengo lengo kubwa ilikuwa ni pasaka ya Yesu Kristo ambaye tunaishi kwake leo katika kitabu cha Daniel mlango ule wa 3 tusome msali ule wa 10 na 7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 ujue eh, ya kuwa sisi hatutakubali kuitumikia miungu yako wala kuisujudia hiyo sanamu ya dhahabu uliyoisimamisha hawa jamaa kisa cha cha mesha na Abednego na na shedra, wale watatu na, na Daniel inaonekana eh, kuna watu wengine pia kisa hiki ni kama kinajulikana kidogo hawa watu wanatakiwa waliabudu sanamu ya Nebkadneza ambalo ndio picha mpinga Kristo by the way mpinga Kristo hapokuja watu wa kuabudu hivyo wakasema sisi hatuko tayari na hatu hatuko makini kukujibujibu na kujereza, eleza sana sema hapana wewe unarotwa umesha kokoka eh hey. tuingize huko tupe tu, tupeleke tukaungue na tunajua Mungu wetu atatupigania tu atatuokoa na mkono wako lakini ngasema hata kama ikitokea situokoi Haitupiti taabu sana hatubado hatutaabudu sanamu lako Yaani tunajua Mungu atatuokoa lakini Mungu kwa sababu ana nyakati zake na majira yake inawezekana ndio njia alioi aliochagua tuondoke duniani Hat, kwa vile hatujui Mia kwa mia mipango ya Mungu tunajua tu Mungu yuko upande wetu tu majira na nyakati yake hatuyajui labda atachelewwa labda atawahi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 Mungu ana uwezo mkubwa sana. Basi Mungu wakatoka baadaye Biblia ni ndo sasa kwamba Mungu wa hawa watu ndio Mungu wa kweli. Wa wakatoka salama wala mavazi yao hayakupata Biblia nasema hayakupata hata moshi. huko katikati ya moto unarudi kama umeenda ngozo zako zimenyoshwa na pasi vizuri unarudi bado pasi ipo pale pale. Biblia sema haya mambo hayakuandikwa kwa ajili yao. Meandikwa ili kusudi mimi na wewe tupate kujifunza kwamba Mungu ni yule yule jana leo na milele. Hebu tu, tuende katika sehemu ya, ya pili kutoka mwisho na baadaye tutafungia katika matayo, Twende katika ufunuo. Tulipokuwa kwenye mlango wa pili mstari wa 11. Ufunuo pale tusisitize kidogo. Kwa kwenye ufunuo mlango wa pili tulishakuwa pale turudi pale na tutarudi katika matayo Mathayo 11 tulishakuwa pale tutarudi pale. Ufunuo mlango wa 2 kumi na moja, Biblia inasema hivi. Ufunuo mbili, kumi na kumi na moja, tulikuwa tisa tukarudishia pale tuende kumi sasa anasema hivi. Usiogope mambo ya takayo kupata, tazama huyo ibilisi atawatupa baadhi yenu gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki sio muda mrefu siku 10 tu. Lazitaje dadi kwamba shida zako inazikana kwa ni mwezi mmoja. Inaweza kawa ni ina miezi kumi. inaweza kawa siku kumi. Inaweza kukua vibaya ndani ya siku 10, Mungu akakuponya. Anasema anajua na kipindi cha matatizo yako kinadumu kwa muda gani. Wewe ukiangalia na mimi, unafikiri nimeingia kwenye matatizo ya milele. Kumbe mu anasema hapana, ni mweka mmoja. Lazima mtapata shida siku kumi tu. Tabu za siku 10 hazijawezek kufanya mimi na wewe ukumchuku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 Ndiyo biblia nasema, maneno haya watu hataki kuambia lakini ilivyo Mungu anachosema Mungu ame tayari wewe muaminifu hata kufa nami nitakupa taji ya usema inawezekana nikaja leo Mungu tunataka kusema kwamba Mungu achelewewa rawai inawezekano nikach, nikachielewa kwa macho ya kibinadamu mpaka ukafa kama yana matizamo lakini anasema nitakuinua nitafanya yamkini ninataka nikuinua katika maisha ya jiapo walio wengi Mungu anawinua katika maisha ya sasa na hata yajayo na uzima wa milele na wapi mstari okay, wa 11 na maneno nasema yake ya moja anana, anasema yeye yeah, aliyenasikio maana Mungu anatutoka tu na masikio tufunge kwa kusoma katika kitabu turudi tulipoanze tunaanza katika Mathayo mlango wa kumi na moja. sasa tunarudi pale kufunga yaliyo mambo ya Yohana mbatizaji kwa so, kichwa cha somo la leo ilikuwa ni je wewe ndiye yule ajae au tumtukainie mwingine. Watu angalie wana mbatizaji alimalizaje habari zake. Mathayo 11, Mathayo moja mstari wa 7 Biblia anasema hivi. Mathayo 11, katika luka saba lakini tuisome hapa ili tupoe sasa. Mathayo 11, Biblia mstari ule wa 7 Biblia anasema Anasema eh yo, tulishia Yohana akiwa amepata shaka kubwa sana akatuma watu na Yesu alikuwa akamwambia akasema nendeni mkaambie bwana mimi ndio yule wala na shaka. Na alitoka kusema kwamba heli ya mtu asiyefanya nini asionao shaka nami. 11 ndipo anapoeleza. Anasema na anapo, hao walipokisha ondoka wale walioenda kumwambia walio, walio, walio tuma na Yohana mazaidi ku, ku, ku, kuleta habari za mashaka. Yesu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 Mungu anasema mlienda kuangalia magari na ma mavazi. Majibu naye anasema anasema, tazama watu wao mavazi mazuri mororo Wama katika nyumba za wafalme dunia, yes, nasema, bimis, si wa dunia. Yesu anasema mimi si mfalme wa dunia. Fali yangu wadunia. Kama unataka kuenda kwa ufalme wa ulimwengu huu, uh, nenda, nipo utapata kwangu sivyo nitakubariki kwa jinsi ninavyojua mimi na baraka za Mungu ni kubwa." Angalia majibu naye anatoa. Anasema swali la 9 anasema, "Lakini kwa nini mlitoka?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 toh hicho msema na Hii tena ujumbe yuko katika ule uzima wa milele. Mungu amemuinua. Ame, ame na nakuombea Mungu akujue, akuinue, akupe choko kiku, kupita cha ndugu zako. Kupita cha majirani. Akupitie ukikubwa kama cha wana mpatanishi. Na unina watu ambao wanamsikiliza Mungu. Shida zako Mungu anazijua. Usitie shaka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 wale walioko hapa na wale wanaotufuatilia kutokea mbali na ukaendelee kujidhihirisha ukaendelee kuleta msaada wako kama ulileta msaada kwa kwa kwa Meshach na na na, Bedinego, na Shedra. kama msaada ule ulileta kwa Musa mfano wa kama msaada ule ule kwa Yeremia akaokoka wengine wote wakauawa katika vita kama msaada kama ukuu ule wewe mkimia hana msaada kama msaada ule kwa watu wako waliokuwa tofauti wa sante kwa sababu tuendelee kuapa pamoja na sisi katika yote katika chini na baba na, na mwana, na roho na mtakatifu tumeonapokea amen, amen. amen.